Спортаючи в замети, метнулися полем до Ірію. А воно ковтнуло у сеньку валку, з кіньми, санями, базараниною, і зникло за горою. З материного добра в пащеці чудовиська назавжди зникли три мішки картоплі, вінок цибулі, рукавчик маку і хунтів з п'ять старого сала. Повернувши заплакане обличчя до покута, Мати сердо благала Бога, аби її вдови добро стало не на жерлюї звірюці чи нечистій силі в поперек горла. Дядько Денис слухав матір з пройми кімнатних дверей, підтримуючи руками холенкорові спідники, які були на нього заширокі після жовтого дому. Раптом обличчя йому засвітилося, наче небо, сполохане сухою зимовою блискавкою. І дядько сказав, «Я піду на нього». «На кого?» Аж затремтіла тітка Дора. «На нього». «А тобі що? Більше одинших треба». Дядько Денис нічого не відповів тітці, а мовчки повернувся і зник в кімнаті. Матір моя, нажаханими очима дивилась на двері і голосила, «Денисочку» а ти ж обіцявся мені хату влітку перекрити. Дядько Денис вийшов з кімнати в галіфе, гімнастерці без погон із польовою сумкою через плече. Від його постаті віло зібраністю та можністю. Ми втямили, що дядько Денис не жартує. Сороки, а їх чимало вешталося по Солом'янці, ментом рознесли ту вість, і невдовзі біля нашого двору Товпилися люди. За темним шитвом яблунь Сходило густо червоне на криваву битву сонце. Баба Одарка колінкувала перед іконами, Дід Євраз чахлував над Біблією, Тітка Дора схлипнувши, Розігрівала на керогазі смаженину І сварила мою матір, винну в переполосі. Мати метушилася по кухні, і клала в дядькову сумку все, що траплялося під руку. В'язки сухих грибів, кислі помідори й гарбузи, срібні ножі-веделки, пиріжки з м'ясом, капустою та горохом. Ніже тим дядько Денис поголився і наказав тітці Дорі голосом строгим та владним подати нове пальто з каракулевим коміром і також із каракуля шапку. Тінь природженої скупості майнула на тіченім обличчі. Але вона не насмілилася перечити, слухняно одімкнула шафу з парадним одягом. В останній мент, уже вбраний, дядько Денис облишив полюву сумку, набиту харчами, натомість узявся до свого іменитого портфеля, з яким ходив на службу, сунувши між бухгалтерських книг пляшку з виноградним соком. І ось дядько Денис переступив сінешній поріг та завмер на Ганкові Мов би на постаменті, виставивши наперед праву ногу вначищенням до дзеркального блиску хромовим чоботі. Очі його замислено відсутні, дивилися поверх натовпу, що зібрався біля двору, на зеленокриців під білими сніговими парасолями, сосни і ще вище. На лису з червоними пащеками глинищ вершину Собакаревої гори яка туманіла на обрії крізь сизу ранкову і мру. Тітка Дора з'явилася в проймі дверей. Хитнулася було до чоловіка, але зупинена його холодною відчуженістю, від тимчасовостей земного світу поставою, перехнябила широкі широкій тілості плечі і припала заплаканим обличчям до лудки. Баба Одарха, дріботячі чуніми обережно обняла сина, із нижніх сходинок Ганку Благословила його в дорогу родиною Ще від прабаби Іконою на темно-сизих Привесла рук. Ікона була писана по дерев'яній Подзьобаній шашелем дості А свята Параска, Миловидна забличчя І поважна пані Нагадувала шляхтянку 17 століття З підручника історії середніх віків Тут дядько Денис Бутім маститий промовець що зупиняє владним жестом шквал оплесків, підняв руку і мовив так. Шановні громадяни, сусіди мої і сучасники, якщо не повернуся я після сьогоднішньої битви при житті і здоров'ї,